פרק ד' ויעש מזבח נחושת עשרים אמה אורכו ועשרים אמה רוחבו ועשר אמות קומתו ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו אל שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב ודמות בקרים תחת לו, סביב סביב סובבים אותו, עשר באמה, מקיפים את הים סביב, שיניים טורים הבקר, יצוקים במוצקתו. עומד על שנים עשר בקר, שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה, ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושנה, מחזיק בתים שלושת אלפים יכיל. ויעש כי יורים עשרה, וייתן חמישה מימין וחמישה משמאל, לרחצה בהם את מעשה העולה, ידיחו בם. והים לרחצה לכהנים בו. ויעש את מנורות הזהב עשר כמשפטם, וייתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאל, ויעש שולחנות עשרה, וינח בהיכל חמישה מימין וחמישה משמאל, ויעש מזרקי זהב מאה. ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה, ודלתות לעזרה, ודלתותיהם ציפה נחושת. ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה. ויעש חורם את הסירות, ואת היעים ואת המזרקות, וייחל חורם לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלוהים. עמודים שיניים והגולות והכותרות על ראש העמודים שתיים והשבחות שתיים לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים ארבע מאות לשתי השבחות, שיניים טורים רימונים לשבחה האחת, לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות עשה, ואת הכיורות עשה על המכונות. את הים אחד, ואת הבקר שנמעשר תחתיו. ואת השירות, ואת היעים, ואת המזלגות, ואת כל כליהם, עשה חורם אביו למלך שלמה, לבית אדוני, נחושת מרוק. בכיכר הירדן יצא קם המלך, בא אבי האדמה בין סוכות ובין צרדתה. ויעש שלמה כל הכלים האלה לרוב מאוד, כי לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלוהים, ואת מזבח הזהב, ואת השולחנות, ועליהם לחם הפנים, ואת המנורות ונרותיהם, לבערם קם משפט לפני הדביר זהב סגור. והפרח והנרות, והמלקחיים זהב, הוא מכלות זהב, והמזמרות, והמזרקות, והכפות, והמחתות, זהב סגור, ופתח הבית, דלתותיו הפנימיות לקודש הקודשים, ודלתי הבית להיכל זהב.